Ascult cântarea, cum sufletele noastre, în munca și în lupta pe care o ducem aici pe Pământ, în oboseala pe care o simțim în suflet, parcă așa ai dori în sunetul atât de plăcut al acestor cântări să ador să te vezi că ești dus pe acele aripi ale iubirii, pe cele mai înalte cunii în ce privește iubirea și dragostea pentru Dumnezeu, în sunetul plăcut în această cântare de laudă și de slavă pentru Dumnezeu. Acesta este harul pe care Dumnezeu ni l a dat, odihna după care sufletul simte nevoia o Odihna pe care o dorim, pacea pe care o vrem, ea este însoțită de cele mai alese cuvinte date de Dumnezeu prin Duhul în Sufletele care îl caută. Ce minunat este lucrarea lui Dumnezeu. O biserică vie, sufletele din această familie sau din această biserică vie sunt fericite ca și florile într o grină bine îngrijită și udată la timp fiecare floare așa frumos crește își lasă bobocul și după aia vezi cum se deschide și petală cu petală cu culoare cu parfumul și cu tot ce are umbre Totul cu acea mireasmă atât de plăcută, ne întrebăm cum va fi în Cerul, Că și Biblia ne asemănă cu crimul. Și iubita mea este ca un crim în mijlocul spinelor. O floare care emană această mireasmă, această cunoștință de Dumnezeu. Când ascult o cântare, nu este altceva decât ceva din ce este El, Domnul. Și sunt mii și mii de cântări, și fiecare cântare și are farmecul ei, își are frumusețea ei, își are bucuria pe care să o inspiră în suflet și te simți atât de încântat, te întreb oare se mai poate vorbi de trudă, de oboseală, de plictiseală, nici vorbă. Sufletul mântuit trăiește într-o permanentă sărbătoare, într-o permanentă bucurie, care așa vine bucurie după bucurie, har după har, cuvânt după cuvânt din partea lui Dumnezeu și toate vin de la Tatăl cu un singur gând de la Tatăl, acela să ne facă să ajungem să fim asemănători Domnului nostru Iisus Hristos, cum este scris în cuvânt. Asta este lucrarea pe care o face Domnul în mijlocul nostru. De aceea cuvântul și vorbește, noi tindem vrem și căutăm să ajungem, dar dacă acum s-ar întâmpla să aibă loc venirea Mântuitorului, să ia ce iese al Lui, cei care am început cu aceste gânduri curate, cu această dorință ferbinte, cu această plăcere de această viață pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o și care este în Isus Hristos. Dacă ne place, ne simțim bine, e, ne merge la inimă, cântarea, rugăciunea care se face, cuvântul care se rostește, e limpede dragă. Tu ești omul, ești sufletul de care Dumnezeu îți va face parte de răpire dragă. Pentru că răpirea un har de la Dumnezeu, dar nu e dat oricui. Dacă cineva uh, se simte plictisit în adunare, dacă cineva nu prea are atâta plăcere, nu prea se bucură de cuvânt, Domnul se uită cu mil la un astfel de suflet, dar știe că dacă pe un astfel de suflet care nu-l caută din toată inima, care nu-l dorește, Domnul știe că chiar dacă se va petrece cu el minunea răpirii, dar nu se întâmplă asta. Acel suflet îi va face și de lucru Domnului. De aceea ni se cere în cuvânt când acolo ne vorbește despre lepădarea de noi înșine sau despre o credință în care ce spune el, ce hotărăște el să fie într totul de acord, să nu existe în gura noastră vreun cuvânt de cârtire un cuvânt de nemulțumire, un cuvânt al închipuirii minții noastre, că așa ar fi mai bine. Cu Domnul nu se discută niciodată venind înaintea Lui cu părerea și cu închipuirea minții noastre. Nu, nu putem face acest lucru. șosul este chemat să asculte. Credincioșul este trebuie să se știe că el este un rob al lui Dumnezeu la care robul în fața stăpânului nu are decât un singur gând acela să asculte ce spune stăpânul iar lui îi revine datoria să împlinească ce i s-a pronunciat. Când cu un astfel de gând slujind Domnului, Domnul se bucură și el se poate folosi de noi atunci în orice are trebuința, pentru că știe că nu te abas de la cuvântul lui. Și avem pilde, în cuvânt, Saul, Domnul a avut împlinit o, un lucru hotărât cu mult înainte și a venit vremea ca să facă acel lucru și l-a pus pe Saul să împlinească, să pune întrebarea, cum am primit Pe jumătate, lucru care l-a umplut de mânie și de supărare pe Domnul și Saul s-a ales cu lepădarea. Deci, iată, ce înseamnă pentru un om care nu știe să asculte și care nu are pe inimă gândul curat. Dom'le, ce spune Dumnezeu, aia fac. Ce hotărăște El, aia vreau să trăiesc. Indiferent ce și cum, eu nu am de ales. Eu sunt robul lui Dumnezeu. Ce mi se spune, eu asta fac. De aceea să rugăm pe Domn și acum în câteva cuvinte să-i mulțumim și să îl rugăm să fie cu noi ca întotdeauna. Haideți-vă!